Він вислав кілька загонів, по десять чоловік кожен. У всіх можливих напрямках і наказав не повертатись без звісток про втікачів. Привезти живими або мертвими, а найкраще живими, бо тоді Янусхан буде втішений, гнів його мене, бо матиме змогу власноруч скарати Юрів. Другий день пошуків не дав, ніяких наслідків. І люди стомилися і коні, але виходу не було шукати і далі, бо чулося начальникові варти, що не змогли ці двоє без усякої підтримки втекти далеко, а підтримки в них не могло бути. Бо той дурень-стражник, якого бранці піддурили на золоті монети, перед тим, як... Його повісили на площі просто перед зінданом, розфорив усе до найменшої дрібниці, але Юнус Хан не знав милості до невірних слуг. І махнув рукою, відвернувшись від прохань, і сліз свого воїна, і замить той уже висів на велетенській смоковниці, на якій завжди вішали рукованих на смерть, і на якій замість... Цього воїна мали б висіти, може, і нині оті два, що втекли. Айдар штовхнув Данила, і той теж прокинувся, і разом із ним вдивлявся у вершників. «Охоронці! Це загони стражників, я їх добре знаю. Це за нами!» «Я так і зрозумів. Що будемо робити?» Боюсь, хлопче, що доведеться нам приймати бій. З десятьма вершниками при нашій зброї це майже безглуздо. Та іншого виходу я не бачу. Та коли втраплять на нас. Поки що будемо лежати і вичікувати. Може, бо пронесе, а коли ні, тоді буде, як буде. Моя зброя ось, він показав на шаблю. Ну, я дещо вмію. А оскільки я бачив, як ти справляєшся з ножем, то про що мова? Маєш усі три. Щось кинеш, щось притримай на останній мить. Така моя думка. Згоден. Поки що чекаємо. Спокою... Вже ніяк не бувало, сну також. Спека знову ставала дедалі нестерпнішою, немилосерднішою. Але зараз думати про намет нікому з них не спадало на думку, бо чулися в повітрі, що має бути щось не так, і незабаром. За якийсь час Айдар, що лежав, припавши вухом до землі, чув стукіт кінських копит і підхопився, визираючи, Згодом помітно стало двох вершників, що повернули коней майже у тому напрямку, де приховались утікачі. «Ану, чекає на малий. Здається, це йде по нас. Наш єдиний шанс!» Данило напружено вдивлявся у вершників, аж доки їх не стало видно досить добре. Таки двоє і того загону вартові стражники. «Слухай, хлопче!» «Ох, як дратувало Айдара!» Оте малий і хлопче, але він терпів, розуміючи, що не час зараз сваритися із оросутом через дрібниці. І тому ковтнув образливі для себе слова, уважно стежачи за вершинками, що наближалися, слухаючись у слова Данила. Отак от, напаси на них мусимо ми перші, бо інакше нема ради теж не впевнений, чи виберемо перемогу, але цілком можливо, очевидно, розіслати їх із того загону, що поїхав за ними на вздогін. По кілька чоловік у різні боки. Оце і є наша доля. Зараз залежатиме багато від тебе. Чи не найбільше, бо головне – початок. План такий. Вершники їхали чвалом, не поспішаючи, один біля другого і розмовляли про щось між собою. Розрядування і спека знесилили вже їх. У їхніх поставах, а тому, як вони сиділи на конях, відчувалося, що аж ніяк не сподіваються натрапити на втікачів, тим більш десь отут, та ще і саме вони удвох просто виконують дурний наказ начальника, бо що робити? Хоч самі впевнені у його безглуздості. Купа сухої ковли неподалік перед ними, очевидь, була накидана руками людини, а це притягло увагу вершників. Вони підігнали коней, перейшли на рись, але довкола не було нікого. Лиш трохи віддалі лежала ще одна купа сухої ковли і колючок, і все. Вершники під'їхали ближче.